Funciona el micro? Se'n sent? Sí. Bé, uh, pel que es veu falta encara alguna persona de, de l'organització, però com que ja són les vuit i els escriptors fa una estona que s'esperen, potser comencem. Bé, uh, dintre del d'aquestes jornades de cultura sobre Mèxic, avui eh, ens toca parlar amb uns, eh, amb uns escriptors que han passat eh, l'exili a Mèxic i que eh, tots després han tingut una influència d'aquest país en la seva obra literària, que han participat en aquest país en moltes coses i que han passat unes experiències eh, de forma molt diferent i que les han viscudes i les han relatades també de forma molt diferent és una mica a vegades ociós presentar gent eh, que tots coneixem i que tots hem llegit, però de totes passades eh, m'agrada una mica fer-ho, ni que sigui per centrar després les activitats que ells van dur a terme a Mèxic i poder parlar sobre les coses que, que van fer. Aquí a la meva dreta, el senyor Vicenç Riera-Llorca eh, va lluitar amb la república i eh, va ser, després va marxar exiliat, va ser en un camp de concentració eh, a França i després eh, va marxar a la república dominicana i més tard a Mèxic. Eh, quan ell va marxar ja era escriptor, ja era periodista, havia col·laborat a molts diaris com l'Opinió, la Rambla i, i d'altres i després en allà a Mèxic va treballar de moltes coses, de traductor, va ser ambaixador de Gran Betranya a, a Mèxic i va ser un dels principals promotors de la cultura catalana a l'exili. Va col·laborar en moltes revistes i especialment va ser redactor en cap de la nostra revista, que és prou important. Secretari? Secretari. I uh, va ser dire Perdó, director de Pont Blau, oi? Sí. sí, va ser director de Pont Blau i va ser uh, secretari de la, de la nostra revista Redactor en Cap. De fet, va passar força temps a Mèxic, després d'haver passat també, com he dit abans, per la República Dominicana i va tornar al 69, és a dir, que va ser una etapa força llarga i ha escrit moltes coses sobre aquesta experiència. Ell té alguns llibres de memòries que són d'abans d'aquesta experiència, com és, per exemple, El meu pas pel temps, però després recull retrats literaris de, perso de persones que, que tenen a veure amb l'experiència mexicana a nou obstinats i ha publicat també molts articles sobre els aspectes de la literatura catalana a Amèrica, sobre els problemes de l'exiliat català, revistes com Serra o la revista de Catalunya de l'exili. En la seva obra literària, que és molt, molt estensa, eh, en, algun, en, en algunes novel·les, sobretot, veien molt reflectit el problema de l'adaptació o inadaptació del xoc entre eh, exiliats i eh, gent eh, autòctona dels llocs on ell hi, hi va anar, tant de la República Dominicana com a Mèxic, especialment el llibre que tots suposo coneixeu, el Tots tres surten per l'Osama, o a joc de xocs i d'altres. El senyor Vicenç... Ai, perdó, el senyor Vicenç llorca és vostè. El, el senyor Lluís Ferran de Pol, que és també a la meva, a la meva dreta, també va ser voluntari a l'exèrcit republicà. Ell ja era oficial de complement d'artilleria i es va incorporar com a voluntari al front d'Aragó i va ser a la defensa de l'Ebre. I eh, va ser després en un camp de concentració a Sant Cebrià, va sortir després, eh, pel, gràcies a les gestions del Comitè Britànic d'Ajut a Espanya, i va anar a Mèxic, i també va fer eh, coses força variades, eh, i sobretot va fer molt de temps de periodista al diari El Nacional, que m'imagino que ja se n'ha parlat molt aquí durant eh, aquests, aquests dies. Eh, va escriure coses eh, sobre Mèxic, sobre art, eh, com la monografia Cornavaca i d'altres coses, i recull en les seves... En les seves eh, memòries, eh, també recull moltes d'aquestes eh, experiències eh, mexicanes. Va col·laborar també a diverses revistes i especialment va ser dels promotors d'una de les revistes potser més polèmiques i més interessants de, de l'exili, que ens agradaria que es parlés aquí, que és els quaderns eh, de l'exili. Després va tornar al 48 i en la seva obra literària ha recollit eh, aspectes diferents de, de la seva experiència amb èxit. Hi ha, hi ha un llibre molt interessant, que és La ciutat i el tròpic, al qual eh, hi ha uns contes que eh, expliquen molt bé coses molt concretes sobre eh, la vida mexicana i sobre també el, el xoc o l'engoliment de, de, dels personatges en una cultura que no els hi és la pròpia. En especial hi ha un conte Naufragis que que recull molt bé aquest tipus d'engoliment de, de, d'una de cultura que no, és, eh, que no és la pròpia i com una, un personatge pot arribar al, al no res. I una, un altre llibre, eren quatre, que és potser més eh, el recull de la mitologia eh, indígena que potencia una determinada visió de la realitat. Eh, a la meva esquerra, el senyor Artis Jané, també, eh, com tots quatre, va ser voluntari a la guerra, va ser oficial d'estat major i va passar tota la guerra eh, a primera línia. Ha deixat eh, aquesta experiència interessant al testimoniatge que és el 156 Brigada Mixta i va anar com els altres en un camp de concentració eh, a França, Prats de Molló, penso que, se va, dir, eh, que sí, se va dir del camp de concentració i va passar a, a Mèxic. Uh, allà també va fer moltes coses moltes coses molt variades des de dibuixant comercial ell ja havia estat escriptor i periodista i havia, est, havia estat caricaturista i havia col·laborat amb moltíssimes revistes de, i, i, i diaris d'abans de, de la guerra i en allà va fer coses molt variades des de col·laborar a la televisió eh, com a escenògraf eh, des de dibuixos animats fins a tot un exposar eh, pintures coses molt, molt variades va tornar Va col·laborar a l'Ealdo de, de, de Mèxic i després va tornar a l'any 65. En allà havia eh, fundat una revista, la nova Revista, que succeïa la nostra revista, que era la, la del seu, la del seu pare. I també en la seva producció eh, literària eh, té a veure amb l'experiència de l'exili. llibres molt interessants i sobretot aquella meravellosa novel·la que explica la colonització a l'inrevés, que són les paraules d'Oputon el vell i eh, a l'extrema esquerra, en Pere Caldés, eh, que també va ser voluntari eh, i eh, va estar al serveis de, la, de cartografia militar a la divisió 41, va deixar aquell llibre de, de, de memòries de guerra, que es diu Unitats de Xoc, que ha estat reeditat recentment, i eh, també es va abadir del camp de, concentra... de concentració francès, eh, on eh, li va tocar de ser, i també va fer moltes coses a Mèxic, eh, va fer de fotògraf i va fer, tinc entès que va f... tenir un negoci de, mobla... de mobleria o que va fer alguna cosa, I em sembla que potser amb vostè, oi? Amb... amb en Ferran de Pol van muntar un negoci de moblaria, entre altres coses, van fer tots coses força variades, i va col·laborar moltes revistes, eh, els quadents, lletres, pont blau, i va fer ell sol una revista que és els fascicles literaris que l'escrivia íntegrament el 1962 va tornar també i eh, la seva ola literària eh, molt extensa també eh, hi ha coses que recullen molt bé el que ell en un, en un pròleg, em penso que és en el pròleg d'Aquí, Descansa, Nevares, diu la rara, petita i desesperada història de l'indi. És a dir, que eh, sobretot gent de l'Alta Vall, aquí, Descansa, Nevares, eh, es fixa molt en el que hi ha d'idiosincràsia diferent entre l'indi i l'occidental per mirar d'establir de, la duplicitat d'un coneixement de la realitat que pot ser molt divers i també la seva novel·la L'ombra de l'atzabara, que explica a eh, la manera realista l'experiència de l'exili, també en aquell sentit que dèiem abans, referint-nos a Vicenç Riera Llorca, el problema de l'estrangeritat o de-ne, de la manca d'adaptació en, entre persones de diferents cultures. Veiem, per tant, que eh, tots, tot, tots quatre tenen moltes coses en comú, tots quatre eh, lluiten amb la república, tots quatre s'exilien, surten de l'exili per diversos procediments variats i eh, van a parar a Mèxic, eh, en Riera Llorca passant per la República Dominicana, els altres directament, i s'hi estan una sèrie d'anys eh, a Mèxic. I en allà, doncs, és clar, col·laboren en coses, fan coses i després tornen i eh, reflecteixen aquesta experiència en Artex. En articles en obres literàries i en, en memòries. Eh, a mi m'agradaria que en, en aquesta conversa, que pot ser oberta i que per tant eh, convido a tothom a fer preguntes, eh, es parlés fonamentalment de dues coses. La primera fora... Intentar veure com eh, un escriptor eh, català que ha perdut una guerra, és a dir, que ha perdut una guerra i darrere de la guerra les possibilitats d'exercir professionalment en la, en la llengua que li pertany, és a dir, ha perdut les possibilitats d'infraestructura cultural, les possibilitats de públic, les possibilitats de moure's amb una cultura normal, que és la, la seva, i que per tant la perd perquè és en una altra banda i eh, que es veu en un país que, d'altra banda, l'acull bé. És dir, el Mèxic de Lázaro Cárdenas necessita també uns, eh, uns quadros d'intel·lectuals, la, la prova és que eh, molts d'ells col·labonen a diaris del país, necessita també eh, unes persones qualificades que admet i rep bé, eh, em sembla que és del domini públic que Mèxic va rebre molt bé els, els exiliats, i que per tant, com com un intercanvi de coses entre el que és el muntatge cultural del, del Mèxic d'aquell moment i la gent eh, que arriba de l'exili. Eh, M'agradaria, per tant, tractar una mica aquest, eh, aquesta qüestió i mirar, doncs, de, que expliquin ells una mica, doncs, eh, en les revistes que hi van col·laborar, les institucions que hi van ser, les coses que van fer, com ells influïren en Mèxic, com Mèxic influí amb ells, això per una banda. I de l'altra, la segona qüestió fora, com es reflecteix Mèxic en la seva literatura i com veuen, diguem-ne, la nova realitat, com la transmeten de formes diferents i com dona productes molt variats. L'experiència és molt comuna, els resultats, en canvi, són molt diferents. Uh, bé, anem per tant per la primera qüestió que fora aquesta, és dir, què passa amb l'exiliat que arriba a un altre país i uh, ha de posar-se a treballar en, un, en unes altres circumstàncies. En concret, què passa amb l'exiliat català en el Mèxic de, de Lázaro Cárdenas? Qui vol començar? Per la dreta. Per la dreta, per la dreta. o és escandalós per la dreta. Bé, jo començaré per dir que arribar a Mèxic no vaig tenir eh, massa dificultats, vaig tenir molta sort, perquè en el camp de concentració tenia només una llibreteta molt petita, una agenda, i m'anava apuntant tot el que ens passava cada dia, les coses variades, el tractament que ens donaven, els negres que ens guardaven, el que no menjàvem, etc, etc. Això, esclar, es va fer llarg, i al final, m'hi vaig estar cinc mesos, Després vaig sortir i, en arribar a Mèxic, jo tenia aquesta agenda. I aleshores, a través d'uns amics, eh, em van dir «Home, a tu t'agrada escriure i tot això, per què no vas a veure el director del diari?». En el Nacional, esclar, jo vaig dir «Home, vols dir?». Bé, però ho vaig fer. I aleshores, eh, abans, més ben dit, vaig transformar aquella agenda que jo tenia amb una sèrie d'articles i els vaig portar en el director. Va dir, torni al cap de vuit dies, etc, etc. i al cap de vuit dies vaig tenir la sort que em va dir que se'ls quedava tots i que ja quedava integrat en el diari. De manera que, en realitat, potser a la primera arribada a Mèxic eh, he de confessar que potser vaig ser dels que vaig tenir més sort en aquest aspecte, perquè encara que era per escriure en castellà, Eh, almenys podia fer periodisme, que era una forma de, de, de fer el que volia fer. O sigui que de mala sort en aquest aspecte jo no em vaig tenir. A Mèxic vaig tenir molta sort. Després em vaig quedar al Nacional, al cap de 4 anys em van fer director de la pàgina d'art, perquè sempre m'havia agradat molt aquest aspecte. Vaig anar a la universitat, era advocat però em va agradar estudiar Filosofia i Letres, i a més vaig tenir la sort que vaig conèixer la meva dona a la universitat S.L.T. Lawrence que molts de vosaltres haureu vist com col·labora l'avui a La Vanguardia a Serrador etc. I aleshores quan ja la cosa va quedar acabada, després ja parlarem de la experiència perquè si no jo no acabaria mai, doncs ens en van venir aquí i ella ha continuat escrivint en català i ajudant-me en tota l'obra de creació i com acompanya i ara potser una mica de pausa per donar lloc amb un altre, sobre els començaments no? potser seria bo d'explicar de, sí, sí, sí, sí, sí. a tothom els començaments sí, després i després no cal després que seguim un ordre massa sí, però, sí. bé, jo vaig arribar a Mèxic l'any 42 després de dos anys i una mica més a la Dominicana de manera que quan jo vaig arribar allí eh, havien arribat ja molts refugiats eh, a Mèxic i potser vaig tenir una mica més de dificultats que els primers arribats, perquè, eh, naturalment, ja eren uns milers que havien, arribat, que, eh, que havien arribat abans que jo i les possibles places que hi havia no eren tan abundants com dos anys abans. De totes maneres, la primera feina que vaig tenir va ser de corrector a una imprenta que regia el, com a diògraf Avalier Tis, el pare del Tisner. Eh, abans i durant el temps que vaig treballar de, de corrector en aquesta imprenta, vaig tenir eh, la feina que vaig fer més a Mèxic que va ser la de eh, traductor, traductor per diverses editorials. Aquesta és la feina que vaig eh, tenir més eh, temps a Mèxic fins que eh, ja bastant avançant l'exili eh, vaig entrar a l'Ambaixada Britànica com a traductor i vaig ser durant 17 anys cap del servei de traducció i de premsa. Ara hauríem de parlar també dels, del que van fer de revistes i llibres i tot això, però se, sembla que és un altre capítol. Poden parlar en l'ordre que vulguin. Eh? No. Fem... Fem, fem primer això. Això en un micròfon? Col·lectivitzat. Els meus papers oficials deien que era periodista i dibuixant. I de un bon punt vaig desembarcar a Veracruz, em vaig trobar que el govern de l'estat de Coahuila, un estat del nord, un estat fronterer amb els Estats Units, havia enviat a Veracruz un general amb la missió de reclutar gent, havia de reclutar gent per portar-la a Saltillo, que és la capital de l'estat de Coahuila. Gen, naturalment republicans, que haguéssim arribat a Veracruz. Aleshores aquest home li va fer una certa il·lusió trobar-se amb un que a la vegada feia, era dibuixant i escriptor, va pensar que doncs, matava dos pardals d'un tret i doncs, em va convocar que anés a un hotel de Veracruz on ell havia posat el seu quartier general va posar uns paperets mecanografiats per tot arreu, pel vaixell on dinàvem i pels llocs on dormíem i tota aquesta història. Una cosa molt pintoresca, perquè els que el coneixien m'havien dit que era una mena de general de pel·lícula, una mena de panxo villa, un home. doncs el, el, el prototipus del, del magicà de les pel·lícules. No feia cap mena de gràcia i d'altra banda no sabia ni on era saltillo ni se havia perdut res vaig fer una mica de resistència a anar-hi però aquest home eh, m'anaava insistint molt amb els seus missatges mecanografiats i el darrer ja el darrer eh, ja era una cosa doncs eh, m'anunciava l'ordre de busca i captura si no em presentava a l'hotel diligències I vaig anar i el general generalaquest era efectivament un personatge de pel·lícula era doncs això, els grans bigotis aquells, un barret que no es treia de cap manera perquè semblés encara més pel·liculesc i tot la, la canana i la gran pistola, en fi, era un personatge se'l va fet expressament un personatge folklòric aleshores afortunadament el magicà no se sembla de res a cap de les llengues que coneixem va parlar molta estona, no vaig entendre res però no vaig entendre res perquè no hi havia subtítols a baix aleshores l'única cosa que va quedar més o menys clara és que havia d'anar a Saltillo Coahuila com a periodista i dibuixant d'un diari que no existia i que volien fundar. i vaig començar a posar obstacles a dir-li que jo no anava sol, que anava al meu pare i em va preguntar de què fa el seu pare i vaig dir és impressor, i va dir ja està nomenat gerent de l'impremta del diari aleshores tot m'ho va anar resolent així, tot amb una facilitat enorme tot ho solucionava tant és així que li va dir eh, encara com a darrer obstacle li va dir que el meu germà eh, està molt malalt, és tuberculós que jo era rotundament veritat i va dir en Saltillo se cura i vaig dir no, però que necessita que li facin neumotòrax cada 15 dies va en Saltillo, no, ara falta que li haguen neumotòrax perquè se cura ja vas dir que era 1600 metres d'altura sobre el nivell del mar i eh, això és veritat es va curar el major ja no es va curar, però totalment en fi vam anar, vam anar en, aquest, en aquest poble o aquesta ciutat i aleshores havia el, ja havia arribat mentrestant en Pere Caldés i en Pere Caldés s'havia quedat al districte federal a la capital i havia posat un despatx de dibuixant comercial al carrer de Dolores 99 si m'equivoco, dormo una puntada de peu aleshores el, el, em bombardejava amb unes cartes gairebé dues o tres a la setmana dient-me què hi fas aquí dalt que se t'ha perdut, la teva feina és aquí i, i és a la capital on cal treballar i aquí podries fer de dibuixant podríem treballar junts, etc. Quan vaig explicar en el meu pare la idea d'anar-m'n doncs, -me el meu pare, que tenia un esperit de clan extraordinari es va posar de seguida va posar proa contra aquesta idea, que no que la família no es podia desgracar que tant que havia costat a plegar música. Que... Aleshores eh, vaig fer l'única cosa que podia fer que era anar-mem d'amagat. perquè doncs, si no li podia dir obertament en el meu pare vaig fer com doncs jo dic que com les minyones quan se n'anaven abans no? vaig deixar un paperet a la taula del menjador i me'n vaig, me vaig anar i me'n vaig anar a Mèxic i a més en més en Pere em va enviar el girs telegràfic perquè pogués comprar el bitllet del tren perquè és que no tenia ni els tres rals que calien per fer el viatge i en aquestes condicions vaig arribar a la capital on ja hi havia estat de passada quan anàvem cap al nord hi havia estat només d'una estació de ferrocarril a l'altra no la coneixia vaig quedar estopefacte perquè doncs uh, uh, uh, encara no en tenia encara no en tenia que allò fos la capital no la coneixíem i efectivament vaig anar a la Cotoror és 99 i vam començar a treballar amb el Pere de manera que això és la primera autènticament la primera etapa i em sembla que fins aquí he de posar punt per ara Bé, jo us demano perdó perquè tinc el do natural de no saber parlar en públic, però avui em sento eh, particularment enfortit perquè sóc el menys representatiu dels que som aquí. Jo us eh, voldria reclamar l'atenció sobre un fet que no s'ha produït fins ara. Teniu davant vostre eh, representants que us poden parlar de les empreses diguem-ho així, d'edicions en català a Mèxic, de més continuïtat i que han tingut més transcendència. El Ferran de Pol va ser un dels puntals i una de les ànimes dels del pod... de... quadrants de l'exili jo us pregaria que iniciéssim aquesta conversa preguntant coses sobre aquestes publicacions el Riera Llorca va ser l'ànima i el puntal creador de Pont Blau i el la l'Avelir Artigener de la nostra revista Primer i Encabat que la feia el seu pare de la nova revista eh, em sembla que si una conversa de preguntes i respostes a base del que es va fer a Mèxic en aquest sentit, que era tota una aventura gairebé queixotesca, de fer allí el que no es podia fer aquí i que això es va aconseguir, en aquests casos que us he dit, amb una continuïtat i amb un valor històric que avui anem reconeixent. Si podem organitzar això, eh, a mi em sembla que estaria molt interessant. Eh, el que és com la cosa anecdòtica aquest estudi que teníem que tu vas venir a Mèxic era en un edifici colonial que es deia Casa del Colegio de Cristo te'n recordes? al carrer d'Onceles res més, a veure si dormim ja amb això molt bé <ríe> doncs, doncs fem-ho així bé, eh, abans hem indicat a ah, sinò no sé no, que sí, no? pot sí. sí. no. de després... dir-me? <coughs> la Maria volia dir alguna cosa, ara. No, no, volia dir exactament no, no. això, que podíem no, no, que Sí, que podem eh, parlar d'aquesta infraestructura, diguem-ne, cultural, tal com ha suggerit el, el senyor Caldési, que jo havia dit abans, és dir, que vostès, tots van col·laborar força en sí, moltes sí, revistes, sí, sí, sí. perquè els quaderns també hi van col·laborar sí, sí, d'altres, sí, però, eh, els, de fet, en Lluís Ferran de Pol és en, en la fundació sí, sí, sí. dels quaderns de l'exili. Sí, uh, per tant, i jo voldria que expliqués una mica els quadres de l'exili també des del punt de vista del canvi entre el full català i els quadres de l'exili que va passar amb la marxa d'encarner i també que va passar amb una revista tan polèmica. Em penso que és el senyor uh, Tisner, que en alguna banda diu uh, que semblava una revista normal de tan polèmica que era. I eh, què passa, per exemple, amb, amb aquell muntatge sobre l'exèrcit català que havia de col·laborar amb els aliats? No. Bé, És no a dir, aquella muntat. realitat. No, no doncs muntat, ho expliqui. Eh, bé, doncs eh, arribats a Mèxic, ja he dit que jo vaig començar a fer periodisme mexicà en el diari que jo estava. però naturalment el que volíem, Eh, tots nosaltres era també escriure i fer coses en català aleshores se'ns va acudir de fer una revista però com que no teníem diners ens vam fer una revista que se'n deia el primer full català i el vam picar màquina, o sigui que érem econografiat el primer número eh, vam fer allò i, i hi havia en encarné, hi havia gent estupenda en encarné, eh, tots vosaltres i éreu, tu potser no també tots, o sigui que Uh, aleshores, en Carné va fer de director vam trobar, de més, una persona que estava disposada a pagar, que era el més important perquè era el que menys podíem fer va pagar aquella revista, la va fer bé la va fer molt il·lustrada hi ha molts dibuixos moltes il·lustracions del del d'alcalders, sobretot i vam començar a marxar sobre uh, era oberta no era com després vam ser els que vam formar el, els coders de l'exili, que volíem unes determinades coses dir, érem un programa. La, el primer, el full, no érem un programa, era obert a tots els que volien dir coses. Tant és així que molts dels que estàvem al principi en el, en el full, després vam resultar, en certa manera, en altres aspectes, els barallats. Bé. Una de les coses que van passar després de, de molt de temps, ja dir que era molt ben presentada, aquesta revista era il·lustrada i la persona que la pagava tenia molts diners i això quedava molt bé. En cert moment, però, eh, es va produir una petita divergència entre en i jo vaig tenir la pega de ser el divergent, no ens vam entendre gaire, i llavors eh, en Carné va plegar perquè jo havia fet una al·lusió a que el que havíem de fer l'exili que per això ens havíem exiliat era si podíem continuar la guerra naturalment, no una guerra que nosaltres organitzéssim, no una guerrilla sinó prendre part en la guerra seriosa que ja estava declarada aleshores en Carné va plegar se'n va anar i eh, aleshores uns militars, Guarné que era de Menorquí el Pérez Ferràs. el Pérez Ferràs he de dir que no solament era un militar català, lleidatà, sinó que havia estat condemnat a mort per al govern central quan la intervenció del, del govern català en favor dels minaires d'Astúries. I aleshores ell va fer una proclama dient que eh, s'havia de continuar la guerra i s'oferia a qui pogués fer, de ell, una al·lusió naturalment en el president, en els que dirigien, per posar-se ell a les ordres d'aquest govern que era una mica complicat perquè eh, a l'exili doncs, això de la política era molt dividida, etc etc. i no sabien ben bé com anava, però ell es va oferir a qui fos que ho pogués fer. El resultat d'això va ser que va fer una carta en el que aleshores era el dirigent, que era en Carles Pisonyer, i li va oferir, aquest condenat a mort per Catalunya, va oferir en el senyor Carles Pisonyer de formar una unitat per combatre al costat dels Aliats però amb el reconeixement de la personalitat de Catalunya. O sigui, que en aquesta participació a la guerra no érem uns eh, senyors que anàvem allà com el terç estranger eh, a combatre pel que fos, sinó que ho fèiem amb un ideari, inclús, perdó, però presentàvem un conte, el petit conte, que volíem que se'ns pagués sobre això. Per estrany que pugui semblar, i mai no he entès això, i encara ho pregunto, i ho preguntaré fins que em mori, és que el senyor Carles Pisonyer, des de Londres, no va mai ni dir que no ni dir que sí, dit d'una altra manera, a un militar, una alta graduació militar, ni tan sols es va dignar a contestar-li per dir-li, com dic, o li podia dir que sí o li podia dir que no. No li va dir mai res. El resultat d'això va ser, aleshores, que nosaltres, veient que això no tenia adob, i amb petites coses que de... sempre passa amb la gent que escrivim, sempre som mal genis, almenys jo, i aleshores el que vam fer doncs, és fundar una revista nova, els que estàvem completament d'acord amb unes quantes coses. Aquestes quantes coses, es diuen de pressa, eren, en primer lloc, que no s'hi havia fet prou insistència, amb la Unitat Nacional de Catalunya, València i les Balears. D'això nosaltres en fem una qüestió essencial. El fet de que hi hagués en Guarné, que era menorquí, i, un, i, i era un dels caps de l'aviació eh, mexicana, doncs ens, ens feia més raonable aquest punt de vista nostre. Després, una socialització dintre de lo possible, perquè en teníem que tot nacionalisme que no vol dintre de lo possible, dic, que siguin més els beneficiats, és un nacionalisme una miqueta cantallut i potser oposat a lo que ha de ser. O sigui, de moment, Unitat Nacional Catalana, Països Catalans, que en dèiem, Catalunya, València i Balears són tres països i una sola nació. Aquest era el nostre lema en aquesta qüestió. Després, una política socialitzant i després la formació d'un exèrcit català que ja teníem al cap, que era, en el, com he dit, era indiscutiblement en Pérez Farràs, amb la gran col·laboració també d'en Guarner i d'altres. Vam tenir eh, algunes adhesions, es van fer coses, però clar, el no tenir la, el vistiplau, per dir-ho així, de, des de Londres, des del CAP, allò haguera semblat una sublevació. I encara que vam continuar de la mateixa manera i vam fer, ell sobretot, vull dir, Pérez Ferras, va fer diverses cartes en el president de Catalunya, totes van tenir el mateix resultat. No n'hi van contestar mai ni una. El resultat d'això va ser, doncs, que vam arribar a l'any 48, ja s'havia fet la, la, la pau, hi havia hagut Hiroshima, etc etc. i van dir que si sí, doncs, el senyor Pisonyer no ens havia arreglat allò, que hi havien moltes divergències a la política republicana, que potser, jo vaig ser el que me'n vaig, vaig plegar més aviat, que l'exili no hi fèiem res, i que potser podríem fer alguna cosa més a Catalunya, i llavors van tornar. Però eh, vull eh, remarcar que tots els que som aquí vam col·laborar en aquesta revista que era combativa, que es proposava unes determinades coses en favor de Catalunya i que ho volien portar a terme però que no ens ho van deixar fer i després ja va venir, van venir a altres etapes que ara explicarà Bé, a Mèxic es van publicar una gran quantitat de revistes perquè alguns perquè tenien ganes de lluir-se personalment, Aquestes eren les que van ser purament literàries. Altres perquè eren d'un partit grup polític o d'un partit que havia estat molt important i volia tenir el seu òrgan d'opinió i eh, com a portaveus d'algun grup polític o per eh, desig literaris d'uns altres va ser una quantitat impressionant de revistes que es van publicar enumerar-les totes ens portaria molta estona i sobretot si volíem entrar en detalls per explicar quines característiques tenia cada una d'elles. En realitat jo crec que de les moltes revistes que es van publicar eh, a Mèxic, deixant de banda les primeres, la primera de que va sortir Mèxic va ser la revista dels Catalans d'Amèrica que pretenia ser la, la revista de Catalunya, pretenia ser, perquè dic, perquè tenia un contingut molt semblant i també els eh, col·laboradors eren els que havien eh, estat col·laboradors de la revista de Catalunya. Però va aparèixer, després que havien publicat tres números a Mèxic, va aparèixer a París la revista de Catalunya. Aleshores, per no fer una duplicitat de feina, els de la revista dels, dels Catalans d'Amèrica va plegar. Eh, això va, aparentment va ser una bona mesura, però la pràctica no ho va ser gaire perquè com que una vegada eh, França va ser ocupada pels alemanys va desaparèixer la revista de Catalunya i ens va quedar sense ni la revista de Catalunya ni, ni la revista dels catalans d'Amèrica una altra revista que va sortir a, a Mèxic va ser eh, ja n'hem parlat el full català <coughs> perdó, i el poble català després el full català ja ho dic i importants, importants, per la molta durada i per l'acceptació que van tenir, en van ser quatre. Els quaders de l'exili, la nostra revista, Pont Blau, i la nova revista que va ser continuació. Ara, he d'aprofitar això per dir que no ha estat molt exacte en Caldés quan ha dit que tots havíem dirigit una cosa o altra d'edicions i que ell era l'únic que no havia dirigit, no és veritat. A part d'aquestes quatre revistes que van ser les de més durada i les que van tenir més acceptació, el Caldés va publicar una sèrie de fascicles, fascicles literaris, que era una publicació unipersonal. Ell se la dirigia, ell se l'escrivia, ell la distribuïa i no sé si li van sortir els comptes o no, però va, va publicar sis números d'aquesta revista. Ara, l'artigener, eh, perdó, el pare de l'artigener, el recent regent d'una imprenta, va començar a publicar una sèrie de llibres, la col·lecció Catalònia, i quan ja portava dos anys fent aquesta sèrie de llibres, eh, li va semblar que fora convenient de tenir també una revista, a part de que la, era convenient que sortís una revista com la que ell eh, tenia pensada perquè li serviria per eh, beneficiar la venda del, dels llibres. I eh, l'any 46, quan ja feia dos anys que publicava els llibres, va aparèixer la nova revista. Va no, encargar fer de fer la feina de secretari de redacció i durant bastant de temps vaig estar treballant amb ell. Però va arribar un moment que uh, no es veia molt clara la, la ideologia de la revista. Era una revista molt catalanista, però uh, la Beli Artís era una molt bona persona i amb tal que li portessin uns textos que eren d'una gran catalanitat, ho uh, acceptava molt políticament, era molt tornant tant cap a la dreta com cap a l'esquerra. I va haver un moment que ens va semblar que es fos convenient una, una revista que sense ser tan rígida un, com havia estat eh, els quaderns de l'exili, que tenia un programa molt concret, determinat per 6 punts amb una mica més d'amplitud que, el, que els quaders de l'exili però que no en tingués tanta com la, la, la nostra revista aleshores van fundar amb un grup d'amics la revista Pont Blau i Pont Blau va tenir un cert èxit és, van fer, va durar 11 anys, van fer 126 números i és la, la nostra revista també el... va durar la nostra revista després de plegar jo eh, per fer Pont Blau la nostra revista va durar encara fins, fins mentre va viure l'artista. l'artís si l'artís hauria viscut més anys doncs la nostra revista hauria conviscut molt més temps eh, paral·lelament amb Pont Blau i Pont Blau va durar fins a l'any 63 quan ens va semblar ja que una de les coses més importants que, dels punts més importants que tenim a Pont Blau era que fos representant que tingués col·laboracions de l'interior i sobretot col·laboracions tant de les Illes com de València com de Catalunya i això ho vàrem aconseguir Vam, La publicacions de col·laboradors de l'interior ja havíem començat a la nostra revista i a Pont Blau ja això es va accentuar va debutar en aquestes revistes, primer la nostra i després a Pont Blau en Joan Fuster, Joan Fuster el van donar a conèixer des de, des de Mèxic i molts dels que ara són grans figures de la literatura catalana, però que ja són una mica grans ara, ja no són gaire joves van començar publicant en aquestes revistes i Pont Blau van plegar, o doncs, sigui, ja l'any 63 quan ja sortia aquí a Serra d'Or ens esclassejava una mica la, les col·laboracions d'aquí de l'interior i allà també els subscriptors ens anaven, els uns morint, els altres tornaven cap a casa i ens va semblar que ja era, no era hora de continuar, era hora de plegar ja i que volia més no continuar. I va plegar l'any 63. La nova revista. Sí, abans d'entrar a la nova revista eh, he d'esmentar un periòdic que em sembla que estem oblidant perquè va ser molt efímer i em van sortir em sembla que no va ultrapassar els set números el full informatiu era un periòdic en teoria setmanal en eh, la pràctica doncs, estava subordinat a pagar la impremta que feien en Matalonga en Pere Matalonga i en Lluís Aymami i Baudina dos repòrters barcelorins eh, tots dos pertanyents a la redacció de la Rambla de la qual gairebé hi som en majoria perquè hi havia en Riera, i era jo hi havia en Caldés i ens vam trobar que a Mèxic érem de la Rambla hi havia el Matalonga hi havia en Bota, hi havia el Wasp el Fernández Gual i encara algú altre en Gibernau que ens vam fer una fotografia a l'Alameda disfressats a xargos i muntant cavalls de cartó una co... jo la tinc a casa, és una fotografia molt divertida aquest full informatiu era essencialment per publicar informació respecte a Catalunya i eh, va, ser, va ser una tasca molt bona era molt ben pensat perquè era de debò un periòdic de combat que mantenia a la gent, sobretot amb tota una pila de coses que costa molt de trobar en un diari habitual. Hi havia una selecció determinada de, de lleis i de coses que sortien del franquisme que ens afectaven directament i aquest periòdic ho recollia escrupulosament. Com he dit, van quedar a deure massa setmanes d'impremta i es va acabar el full informatiu. La, la Catalònia eh, ho ha el Riera va ser un intent, un intent una, mica, una mica potser poc realista del meu pare i en canvi molt idealista eh, perquè doncs, el meu pare pensava que eh, que hi hauria més compradors que els que realment existien feia uns tiratges que fins i tot avui aquí em semblarien exagerats i que allà aneren diabòlicament i d'altra banda era pensant en que el franquisme fora una cosa efímera i que vindria un dia que podria carregar un vaixell amb tots els llibres sobrants de Catalònia i que aquí es vendrien doncs, era, esclar, era absolutament quimèric perquè de bo de bo, de bo aquests llibres anaven quedant amuntagats i més aviat s'anaven podrint perquè totes les possibilitats d'adquisició ja s'havien esgotat tota la gent que a Mèxic podia comprar llibres i ja els havia comprat i hi havia un accident que s'anava arrossegant eternament que després va fer un final tristíssim però d'això més m'estimo no parlar-ne i va sorgir aleshores la nostra revista. La nostra revista, que era un postulat en el qual hi hem ensopegat 275.000 vegades els catalans, que és el de trobar un vehicle que realment aglutini tothom, que estigui pel damunt de les tendències, que estigui pel damunt de les discrepàncies, i que, doncs no sé com se'n deu dir d'això, a part del sinònim de quixotisme, que és el primer que s'ha m'acut, perquè de bo de bo immediatament sorgeixen una pila de coses, tot allò que el periòdic hauria hagut de superar de bo de bo i yes, encara que sigui subjacent. La nostra revista tenia una projecció també molt clara i en aquest sentit recollia potser l'esperit d'aquest periòdic i full informatiu del qual he parlat abans, també destinava una gran atenció a les coses que passaven a l'interior a Catalunya. I en aquest sentit teníem a Catalunya un cap de pont extraordinari que era Rafael Tasis i Marca, que no solament aconseguia col·laboracions, no solament escrivia, escrivia amb un repertori inconcebible de pseudònims, perquè en va fer servir almenys 30 o 40 de diferents i, naturalment, tot això de cara a la resistència i de cara a l'interior d'aquesta censura no pogués enxampar-lo i no pogués passar-ho pitjor de com ho passava. I, aleshores, el, el meu pare va fer la revista amb una tenacitat extraordinària i aprofitant una circumstància que ell no podia més tenir, que era amo, primer gerent o regent, com se'n digui, després amo d'una impremta. I, ell això ja era una cosa de destí eterna, ja ho feia, li passava aquí quan era impressor a Barcelona. El meu pare era un extraordinari mestre impressor. Aleshores, les impremes que tenia aquí ja li passava, això sempre feia revistes, sempre feia setmanaris d'aquests que sortien dos o tres números i que havien de plegar, perquè doncs s'havien acabat els recursos. I a Mèxic va fer exactament la mateixa història, amb la diferència que aleshores, altra vegada, doncs l'infrent era la seva però era ell el que feia les revistes i era ell mateix que es els diners d'una butxaca i se'ls posava a l'altra bé, això és mentida, vull dir, els perdia d'una butxaca i de l'altra les revistes el, mantenir una revista d'exili era una proesa i en, en Riera és un testimoni extraordinari perquè el pont blau l'ha mantingut durant una pila de temps i ho sap el, el que té de proesa això, i evidentment no dic per afalagar-lo és una proesa perquè la gent no sap la duració d'un exili. Els exilis no tenen una determinació cronològica, no sabem quan s'acaben i es deterioren. La gent es va cansant i els motius polítics es van esveïnt i, al contrari, s'acaba eh, adaptant-se al país i oblidant una mica les causes polítiques que han estat de bo de bo l'eix de la migració vol dir que eh, això fa que la gent també es una mica i la gent ja no fa vida col·lectiva o en fan menys proporció i ve un moment que a l'Orfeu Català sempre som els mateixos 30 o 40 i sempre commemorem l'afusellament d'en companys o commemorem el 16 de setembre o commemorem qualsevol cosa però cada vegada som els mateixos o potser menys i ets en un acte on ja només som 15 i penses l'any que ja aviam tocarà parlar a mi de l'afusellament dels companys i no falla, toques, l'any que aviat toca tu i a, a, això és un peix que es mossega la cua que ara, és esclar, analitzat al cap de 22 anys doncs sembla que doni un, una, un, un, un punt de vista diferent però a, aquesta és una realitat absoluta i tangible l'exili es deteriora i s'acaba mantenir una revista començant a lluitar contra això que... i volen anunciar-se buscant el poder adquisitiu a través dels clients, malament rai, perquè doncs, tots els que poden comprar aquell sabó català ja el compren sense haver de llegir l'anúncia de la revista. Vol dir que és una situació precària i que es va deteriorant cada vegada més, i mantenir la revista costa molt. Ara bé, el meu pare va morir l'any 54, i penso que eh, l'única cosa que em va deixar en herència va ser... Eh, el deute moral de continuar la revista. Per una qüestió legal, una qüestió absurda del, del, del sistema magicà, eh, ha de tenir un registre, que és el registre de Correus. Aleshores, com que amb la malaltia del meu pare, l'agreujament, la mort, i, i va haver una pausa de dos o tres mesos, vam perdre aquest registre de Correus. Aleshores, per continuar la revista, em vaig trobar que havia de canviar el nom com si hagués estat una cosa sota la dictadura del Primo de Rivera per poder continuar la revista ja no se'n podia dir la nostra revista perquè havia prescrit el registre i aleshores eh, molt enginyosament ja veieu que és un cas d'una astúcia extraordinària se'n va dir la nova revista o a l'inversa, no, la nova revista, ho dic bé i que era el mateix tipus el mateix format, tot idèntic però doncs era la nova revista ara bé, jo no jo he de confessar públicament que jo no tenia ni el trem ni la voluntat ni la persistència del meu pare el, ni el temps tampoc ni era cap amo d'impremta i va venir un moment que jo ja devia dir n'és a totes les impremtes de Mèxic perquè a més a més eren impremtes que feien només feien magicar i aconseguir que fessin en català era una proesa i aconseguir que eh, trobar correctors que mm, es manessin allò era una altra proesa en fi, perdíem un temps extraordinari i costava molt de fer la revista i en la darrera fase vaig tenir sort una sort extraordinària d'haver trobat dos col·laboradors sensacionals un, el Miquel Ferrer, venturosament encara és d'aquí a Barcelona i el Joan Rossiol que ja és mort ells dos van ser autènticament els meus, els meus millors elements per poder continuar amb la nova revista. Com deia abans, jo no tenia el trem, ni la voluntat, ni la preparació del meu pare, i me'n vaig cansar més aviat. Jo no podia fer-la sortir durant set anys, i em penso que vaig llançar l'esponja al cap de tres i mig o quatre. I em penso que he acabat el, el, la meva part. Bé, la sí, sí, ja en volia parlar, en volia parlar. Sí, entre les moltes publicacions que es van fer a Mèxic n'hi ha una que cal esmentar-la eh, que va ser iniciativa i esforç personal eh, principalment de l'Agustí Bartre. era la revista Lletres una revista que era principalment de literatura en van sortir uns quants números a base d'un esforç personal del Bartre, ell el feia s'encarregava de demanar col·laboracions de demanar-la a l'interior a Catalunya i de repartir fins i tot els números, hi ha una anècdota molt bona d'ell, anava casa per casa d'alguns dels exiliats o antics residents de Mèxic, quan sortia un número que no podia tenir una aparició regular perquè la cosa econòmica era molt important em penso que pagaven els socis dos pesos per número ell trucava i amb un d'aquests antics residents que va trucar al cap de dos o tres mesos que, que no hi havia anat va sortir l'interessat i guai, coi, altra vegada. De bé que anava una mica així, tots ho sabem, això. Bé, això cal ressenyar-ho perquè forma part... A més a més, eh, l'Agustí Bartra, eh, al voltant d'aquesta revista, va fer una col·lecció, una petita editorial. Entre les coses que va publicar, va fer una redició dels 50 ninots del, del Noguers es feia d'una doncs, manera miraculosa tot això, ara si ho repassem entre tots els plegats no sé si, el Ferran de Pol ha parlat d'un senyor que pagava però eh, ja és important es... era el Linares de l'Om no, sí, sí, sí, sí. Eh, el, que el, el, el que volies dir no, el de l'Om no, no, el que jo volia dir era que la revista que vam fer és l'escola de l'exèdit que, que la qüestió econòmica té importància que havia sà, no volia passar no volia dir nosaltres ho vam eh, no sé quin és que xivol aquí. ocupar-nos per buscar eh, suscriptors i que paguessin els hi enviàvem i demanàvem que ens diguessin on vivíem que els enviaríem de franc com ho fèiem això? ho fèiem de la següent manera nosaltres vam anar porta per porta de tothom, de tots els catalans que tenien negocis a Mèxic i els hi demanàvem en certa manera caritat per fer aquella revista amb el resultat que va tenir mm, un èxit perquè nosaltres vam poguer regalar la revista i enviar-la com més persones ens la demanaven millor, regalada, perquè com que nosaltres no cobravem i només havíem de pagar la impressió, resultava que amb el preu dels anuncis, que en vam tenir molts, realment extraordinaris, aquí em penso que ens està escoltant en Costa Amic, era un dels grans, eh, les persones que ens donaven ajut, i que a canvi d'una propaganda... En, doncs ens donaven uns diners que nosaltres fèiem servir per això i per regalar la revista o sigui que entre potser és una altra curiositat i originalitat de la revista la regalàvem també eh, no em vull deixar perquè és molt important el Sales, avui mort Joan Sales era el l'inotipista estava precisament a la imprenta del pare del Tisner i en allà ell picava de franc picava de franc suposo que d'acord també amb el teu pare perquè d'una manera o altra ho havien d'arreglar picava de franc la revista una revista picada per en Joan Sales no solament resultava barata és que era perfecta de lèxic, d'ortografia i de tota l'escola de construcció etc, etc, etc, perquè era professor de, de català i a més ell com a creador doncs en sabia molt o sigui, que amb aquests dos petits trucs o amb aquestes dues sorts de poguer regalar la revista i de que aquesta revista fos picada de franc per un mestre com eren Joan Sales, vam poder fer la revista, perquè és clar ara com que només s'ha parlat com de, de la desgràcia que representava que no es podien fer les revistes nosaltres vam trobar un truquet que la vam poder seguir durant bastant de temps, bastants anys però a base de no demanar mai cèntims en els que l'havien de llegir, sinó en aquells que en un profit a través de l'anunci i perdó per aquesta perquè he tornat, altre cop, a parlar d'una no, cosa que ja s'havia parlat. Amb aquesta explicació queda aclarit el misteri del sosteniment de les revistes d'Amèrica. Ja us he dit abans que se n'havien publicat moltes i totes es era per la manca de recursos econòmics. Foran de Pol acaba d'explicar els recursos que tenien per sostenir quaders de l'exili les quatre revistes que jo he dit que van tenir continuïtat eh, van ser perquè havien resolt el problema econòmic a eh, quaderns de l'exili ja ens ho de dir el, la nostra revista és perquè el fundador i el director era, ten, era regent d'una impremta i se la feia a la mateixa impremta que ell treballava. A Pont Blau va ser possible perquè l'administrador tenia una distribuidora de llibres de manera que per aquesta banda no solvàm lo que sigui el librete, el l'havíem de pagar, però tenir la, la distribució molt ben organitzada el, el llibreter i això permetia que es reunissin els diners necessaris per poder-ho pagar. I de la de l'altra de la darrera d'aquestes quatre que jo considero més importants és la ja ho ha explicat el Tisner, com havia acabat. Va ser tantes les dificultats que tenia que els hauríem tingut els altres si no hagués estat per aquesta raó. Els uns ha organitzat la venda fins al punt de poder-ho distribuir gratis en, la, en el pont blau perquè eh, l'administrador tenia un negoci de, de venda de llibres i combinava una cosa amb l'altra. I la nostra vista perquè, director? Bé que hem deixat el senyor Cabràs. Sí, sí, que ha d'acabar lletres sí, i els perci. No, les lletres ja ho he dit, s'ha acabat, va sortir doncs, amb dificultats, eh, moltes de tipus econòmic, no tenia una periodicitat regular, sortia quan hi havia possibilitats de fer un número, i eh, cal remarcar que l'esforç personal era de l'Agustí Bartra s'ha de ressenyar, fer part de la història. Ara, la meva petita els fascicles literaris, va ser una mena de pecat de joventut que encara me n'avergonyeixo i no sé ben bé com el vaig fer. Eh, potser amb aquell esperit de revista escolar, eh, de cop i volta jo mantenia una correspondència bastant seguida amb el Joan Triadú, amb el Rafael Tassi amb la i amb l'Aramoni Serra. I en aquí van començar a sortir algunes publicacions i es havien plantejat uns problemes de llenguatge i, i a mi se'n va ocórrer eh, fer això. Eh, era una època a la qual prou feina tenia per guanyar-me la vida, no sé ben bé com ho feia però sí, sí, vaig fer de, de mecenes, de director de corrector de tot d'aquesta revista vaig trobar una petita imprenta als afores de Ciutat de Mèxic, de mexicans purament, que la feina era meva perquè ho fessin i vaig arribar a fer aquesta una petita publicació eh, pensada perquè es pogués enviar un sobre com a carta, sobretot a l'interior de Catalunya, i em vaig fer sis números. Abans el Ria de Mallorca ha dit una cosa que té tota la raó, que alguna d'aquestes moltes publicacions ho a una mena de vanitat personal, jo us puc assegurar que no va ser vanitat personal però va acabar la revista una vegada els exiliats ens trobaven sovint a Calgalloso o al camp d'aviació i un amic, molt amic, i no el diré però tot el coneixem, un dia va dir escolta Galdés, vols dir que això que fas ell és dels Correvia de Franc perquè ho repartia Franc i vols dir que no fas per vanitat personal això? No, ho sé, jo me l'ho deixo mi ara. I em vaig sentir al·luit i vaig dir, no, escolta, mira si no és de vanitat personal que s'ha acabat. I jo no vaig sortir més, vaig pensar la feina que m'estalviu. De manera que em vaig sortir sis números, eren eh, em, això, pensat amb una mida petita per poder enviar per correu, n'envieu uns quants a, a Catalunya, alguns repartits a Mèxic, però absolutament de franc. Va ser una cosa que em fa una mica de vergonya, no, vanitat personal, més aviat ara quan ho veig em fa una certa va ser molt interessant Ai, no ho sé, eh, però el cas és que aquest amic, i me l'estimo encara i ens veiem i és, és una persona que de una part de nous, em va deixar si vols dir que això no és una mena d'arrencada de humanitat personal no ho és tant que mira, ara el plego, ja no et sortirà cap més que és molt curta la història ara escolteu, jo insistiria en això, no podem organitzar una conversa? No. Sí, va. Per entrar una mica en el tema, en el tema literari, encara que no sé, si, no sé quant de temps tenim. Quant de temps tenim? Mm, poquet, no? No, però almenys voldria fer una, una pregunta que em sembla que afecta tots quatre i que la contesti qui vulgui, diguésim. Perquè en la vostra obra, de manera diferent, amb tècniques diferents i amb cadascú amb el, amb, amb el seu estil, tots eh, coincidiu en algunes parts de l'obra mexicana o que tracta temes mexicans, en el problema de l'adaptació i inadaptació, és a dir, de com eh, molts personatges de les vostres obres doncs, eh, pateixen uns processos diguéssim de, de, de, de xoc amb el, amb el medi, en el teu cas a vegades de, de, de xoc entre la, la, la persona i un medi hostil Lluís Ferran de Pol eh, hi, ha, hi ha moments en què s'agafa el mite com a, a diguem-ne, veritable eh, posat en evidència el que és la, la, el xoc entre la persona humana i la, i la realitat. També en Caldés, a l'ombra la, de l'atzabara, doncs explica tot el procés d'aquell personatge de, del tell que, que, que té una manera de morir gairebé i eh, gairebé arriba a vegades a l'engoliment, és a dir, eh, en concreta, el, el conte aquell naufragis és, és l'engoliment d'un personatge perquè se'l menja a l'Amèrica i en el del Tell de fet se'l menja a l'Amèrica d'una manera o l'altra. Jo volia preguntar això, què passa amb, amb, amb el tema de la inadaptació en la, en la, en la literatura sobre tema mexicà i si, què passa amb aquesta Amèrica forienta, que diria el poeta per. Uh, a tots. Comences? No, diré, jo, en el cas de l'ombra de la Zavara, sé que va ser mal rebuda pels exiliats catalans a Mèxic. Els semblava que jo tractava malament... El em devia equivocar jo, perquè el que volia explicar, i encara ho trobo així, és que el magicà, sobretot a les classes més ofertes, té molts motius d'hostilitat o almenys de defensa contra l'home blanc, l'home occidental. Sempre els ha vingut d'Europa o d'Amèrica del Nord, ha arribat al país, i allò que en dèiem fer l'Amèrica consistia en fer treballar, sobretot a l'indi magicà, i eh, amb una mena de desinterès per part d'aquesta que et deixés explotar perquè eh, el el sobrevingut, el meu vingut pugués fer fortuna més ràpidament. Això per mi, la meva de veure, ha creat una mena de sistema de defensa en el mexicà i en l'americà en general. No si op pos obertament, però estableix una mena de paret que és molt difícil de passar-la. Eh, jo, cada un de nosaltres, podria explicar la seva experiència personal. Jo vaig ser 23 anys a Mèxic i he deixat molts coneguts, eh, però una mica, no cal dir, jo a continuo escrivint i tinc un contacte, no. Això és molt greu eh, en el meu cas personal, estar tants anys en un país, tenir uns efectes però no prou eh, sostinguts ni sòlids perquè mantinguem aquest contacte. Eh, això és la visió que jo en tenia. Vaig acabar dient tenen tota la raó de Eh, mobilitzar aquest sistema de defensa, contra perquè els han arribat guerrers, missioners eh, negociants, mena, i alguns fins i tot activistes que sembla de bona fe però tots acaben igual, diguem vos viviu malament, no sabeu eh, com s'ha de viure, nosaltres us explicareu com hem de viure i això de vegades és veritat però la major part de les vegades no és veritat que vagin a ajudar en aquest eh, amerindi que en diuen ara, sinó eh, purament eh, per explotar-lo jo intentava explicar això i es veu que no ho vaig fer prou bé perquè no va ser ben comprès per tothom jo que volia dir d'això sí, sí, sí. és evident que cadascú, cadascú re reflecteix en la, seva, en la seva obra la manera com ha entès el país, la manera de veure'l i també és evident que, per exemple, aquí som quatre, quatre escriptors que hem viscut tots una llarga temporada a Mèxic i tots en tenim una visió diferent. És simptomàtic, per exemple, que en Ferran de Pol l'hagi interessat, per dir-ho d'una manera... Com ho explicaré? Manera... L'aspecte antropològic. Li ha interessat molt la mitologia prehispànica l'ha preocupat, l'ha neguitejat molt aquest món prehispànic això no ho, ha compartit, no ho hem compartit els altres o ho hem, ho hem compartit en uns altres àmbits és molt diferent la cosa important és que cadascú aporta la visió pròpia del país el Pere més aviat feia com una mena de meva culpa per l'ombra de l'Otzevara que és un document incontrovertible és absolutament veritat el que diu del mexicà. Al teu cas, algunes, algunes persones li han fet una objecció de que no és la totalitat. és clar però ell també tenia arguments. I llei, a mi no m'interessa parlar de la jungla de ciment ni parlar de les autopistes, si no era això que li interessava. O sigui que tenia tota la raó d'aquest món en el tractament que ell donava a l'ombra de la Zavara i als personatges i la cosa més important la meva, meva manera de veure era el paper d'aquell català perdut en aquell mar absolutament impenetrable almenys al començament calia fer un esforç molt fort molt gran per passar aquesta muralla i per entendre el mexicà eh, deixar de banda tota aquesta cosa folklòrica que salta a la vista jo ho he dit, ho he escrit que hi havia una duquesa que parlant de Churchill deia que és un home que els primers cinc minuts ensenya tots els seus defectes i després no t'abasta la vida sencera per descobrir-li qualitats. A mi aquesta, aquesta imatge d'aquesta senyora respecte a Winston Churchill m'anava molt bé per parlar de Mèxic perquè Mèxic també és exactament això. Acabes d'arribar a Veracruz. Fa una hora que hi ets i ja ho has vist tot. En aquest sentit, i has vist com són mentides, com són trepelles, com són borratxos, com si et poden fotre una cartera te la fotran. tot això t'ho han ensenyat de seguida. Ara, després jo hi he viscut 26 anys i mig, i he procreat cinc fills, dels quals n'hi tinc tres. encara ara, allà, i hi tinc un germà, vol dir que estan absolutament vinculats amb aquell país, i per exemple els fills doncs, tenen una nacionalitat que els hi ha donat jo, oi? que no, ells no la demanaven pas vol dir que cal assumir-ho íntegrament i el magicà és allò és tot això que dèiem tot aquest magicà folclòric però és moltes més coses moltes més coses i això, 26 anys i mig i no ho acabes de descobrir del tot el Pere em fa un balanç diu, des del, seu, des del seu punt de vista i té tota la raó jo dic, di- dono tota la raó íntegrament però és el seu punt de vista ell diu, jo no tinc amics magicans és veritat jo no puc ser tan rotund perquè jo en tinc un. Què fa? Fa riure que amb 26 anys i mig, mig de ser a un país, de debò un amic mexicà només sigui un de sol. És un poeta, director de cinema, amb el qual he treballat molt i som doncs com una mena de germans i ha vingut diverses vegades a Catalunya i és un enamorat de Catalunya llegeix en català, cada vegada se n'aporta llibres catalans, ja el parla bastant i tot això per infusió pel meu contacte i per la meva persistència en 17 anys de treballar al cinema al seu costat i de dir-li no, això es diu que dirà, no, això és el que no, i he acabat que parlés en català aleshores el... m'agrada saludar públicament el Fernando Espejo encara que no em senti. Bé, a mi la qüestió de l'adaptació a Mèxic, sí, la vaig trobar realment que era difícil en el sentit aquest de crear-se amics. Però Mèxic és tan variat que un es pot organitzar la vida de la manera que més li agradi. Jo tot el temps que vaig estar salvades de les dificultats dels primers mesos, Uh, per mi la vida a Mèxic va ser sempre molt agradable, jo em triava les meves amistats entre qui em semblava no solament entre catalans ni alguns mexicans i això però una gran amistat tampoc no li feta resulta que dos amics mexicans que tinc els he conegut aquí des després de la tornada l'un un diplomàtic que era cònsul general d'aquí uh, Fer uh, Fernando Sánchez Mayans que per raons de família estava una mica parentat amb la meva filla ella i la seva dona, dues persones encantadores, i l'altre, un sociòleg mexicà que ve sovint per aquí i la teneu, no sé si avui és aquí, el professor Proco Hernández, que també és una persona excel·lent i de molt bon tracte, però són els dos amics únics amb què, què tracto. I quan a la no adaptació, a mi no m'estanya gaire no haver-me adaptat a Mèxic, perquè jo no de d'estar adaptat en lloc. A tot arreu em trobo bé, però adaptat, adaptat, jo no estic adaptant ni a Barcelona, què hem de ah. A veure què ja haurem. Ah, eh, una de les coses que deia ara el Tisner. El Tisner té una novel·la que us recomano Popten el vell que no solament implica un bon coneixement del que m'atribuï a mi, de l'interès i l'he tingut i el tinc per la el món antic mexicà, quan la cruz i l'espada els va esclafar i els va aixafar, ell té una novel·la, que us la recomano, que explica, amb molta fantasia i amb un bon coneixement del Náhuatl, a més, que una mera d'història al revés. O sigui, que en un moment donat, anant a buscar que ets el còtol, que és un déu que se'n va haver d'anar perquè volia treure els sacrificis humans i el volien matar i va fugir i se'n va anar per l'Orient i va dir que tornaria a posar la pau en el seu país i aleshores el Disney ha fet una novel·la que explica que inventen tècnicament és difícil d'explicar perquè no hi hagueren arribat mai en fi, unes canoes travessa l'Atlàntic i descobreixen els descobridors així és dit ràpid però vull dir que aquest interès per la pel que havia passat abans a Mèxic, per qui era, pels seus déus, i per el seu idioma i per tot, també l'ha tingut en Tisner, i ara, amb el que havia dit, semblava que no, però he de puntualitzar que sí, i aquesta novel·la, com dic, i torno a repetir, la recomano perquè és molt divertida. Bé, suposo que sense' ha acabat una mica el temps, el que passa que encara eh, potser, si alguna persona, trobo que la gent no... Si alguna persona vol fer alguna pregunta sobre coses que ells han dit o que no han dit i que algú té curiositat per saber, perquè, és clar s'han tractat algunes coses, però en el temps que hem tingut n'hem doncs, deixat també moltes altres. Tant si és sobre les revistes, sobre les institucions, sobre l'obra literària que podeu haver llegit d'ells o el que sigui, doncs, doncs podeu fer les preguntes que... o o o agafa això, si vols o, si crides No, jo voldria preguntar, no sé en aquí qui algú que contestar, en quina medida els fills els catalans exiliats a Mèxic van seguir o no la influència dels seus pares. Manté la pregunta. Jo no no, en quina medida els fills, la segona generació, diguem, els el, el, el, el fills dels exiliats, exactament. que sí, és, ah, sí, és molt malament, no m'ho m'incrola. Ah, bé. Per, per parlar-ne, de... no de... En quina medida els fills dels exiliats eh, catalans a Mèxic varen seguir la influència dels seus pares? Aquesta és la pregunta. Ha, ha demanat eh, si en quina mesura els, els fills dels catalans exiliats a Mèxic van seguir la cultura dels seus pares. Bé, escolta, això també té, és una pregunta que té diverses respostes, havent de circumstàncies personals. Per exemple, en el meu cas, els fills no van poder opinar. Jo volia tornar, eh, la meva dona, jo, eh, la Rosa Artís, la germana del Tisner, eh, ens va semblar que si esperàvem una mica més i els fills se'ns feien grans a Mèxic, ja no podríem tornar i eh, quan el Gran acabava de fer 15 anys vam tornar tots cap aquí de manera que no en aquest cas no vam poder opinar, els vam portar eh, sembla que vam ser temps en què la ruptura no fos massa gran s'han casat tots ells aquí estan perfectament adaptats però potser tu podries explicar un altre sí, altra... però tampoc no serà una visió massa falaguera des del punt de vista de catalans i aquí. perquè el Evident, si has procreat aquests fills que deia abans i els has fet mexicans de naixement, vol dir que eh, ells s'han fet en aquell país i s'han fet a l'escola primària i s'han fet la secundària i han fet a la universitat i naturalment són professionals fets en aquell país. Aleshores, és clar, per exemple, aquesta primera generació nostra, nosaltres hem aconseguit que parlessi català, perquè, evidentment, a casa s'ha parlat sempre en català. I els nostres fills el parlen, l'escriuen, conec molta gent que viu aquí que ja voldria escriure el com els escriuen els meus fills, els escriuen amb una correcció extraordinària, però això no és transmissible. Això no vol dir que ho hagin d'anatar els seus fills, Aleshores és clar, hi ha nets nostres que entenen el català, també parlen el català, però quan l'escriuen és una cosa vercomial. Perquè és clar ja els falta aquest coneixement i tampoc no tenen prou formació com perquè agafin un llibre en català, una novel·la i la llegeixin fins al final, en llegeixen unes pàgines i ja no poden més. Això és un fenomen que no l'hem inventat nosaltres, és una cosa perfectament lògica. Hi ha una adaptació en el país en el qual s'ha nascut i potser, en el fons, aquesta és la nostra esperança quan sentim que la gent ha debat sobre la normalització lingüística. Nosaltres eh, refiem de la nostra experiència i pensem, parleu d'un problema, que d'aquí un parell d'anys o d'aquí 10 anys o d'aquí 20 anys no existirà, perquè per... Infusió seran catalans i seran catalanistes i nosaltres hem de recordar fatalment la gent que ja tenim una certa edat hem de recordar l'any 29 amb aquella onada tan forta vinguda, aleshores més que eren murcians sobretot que venien a treballar al metro i a les obres de l'exposició els fills dels quals es pot dir ja generalitzant que tots eren d'estat català i tots no solament d'estar català, de sinó que eren venturosament de la ceba. I això feia que hi havia tanta gent que es digués Fernández i González i García, afortunadament. Perquè el país tenia prou força per absorbir los i adaptar-los i fer-los seus. Això em penso que és el final d'aquest problema que ens angoixa actualment. I, en canvi, a la inversa l'hem patit a Mèxic. Han nascut allà, s'han fet allà i, lògicament, pertanyen al país al qual han nascut. Voleu dir alguna cosa? Bé, en el cas de la meva filla, eh, continua sent catalana i catalanista, eh, però eh, es va casar amb un espanyol de llengua castellana i naturalment la llengua de casa seva, encara que ella parli amb els catalans com l'ha parlat sempre, eh, a casa seva es parla castellà. A més, resulta que el meu gendre és eh, molt espanyolista i... Eh, renyat dels seus fills perquè volia que parlessin amb accent espanyol, que pronunciin la C, que no parlessin com el mexicà eh, bueno, jo només he sortit que els nets parlin català però ell no se n'ha sortit que els nets parlin, els seus fills parlin el castellà que, que ell voldria Ells, els nets parlen el mexicà però entenen el català si sí, sí, no hi ha digues Sí, sobre això que ara deien que per ara hem anat assimilant tots els que han vingut i jo potser ara diré un sacrilegi no serà de la meva opinió però crec que és un error terrible i que pagarem molt car aquests anomenats Jocs Olímpics serà una altra invasió que difícilment podrem pair em sap greu dir això però crec que és cert eh? ens ha costat prou i com han dit molts estan adaptats i a mi m'agrada molt trobar un nacionalista que es digui Pérez però jo tinc por que aquests que vindran i que vindran amb un gran nombre, potser no diré que sigui la fi, però si ara ja Catalunya té tot un cinturó que és difícil d'adaptar perquè hi ha llocs d'aquests que diuen mira, este és es el català perquè n'hi han pocs i aquest és un problema que tenim viu, i oblidar això és tenir molt poc de polític i que constic que mai m'ha agradat la política ni m'hi ha ficat mai però és un dels disbarats més greus que s'han fet últimament a Catalunya i dic que aquesta és la meva opinió no, realment eh, la concessió dels Jocs Olímpics de Barcelona significa, significarà eh, un retrocés en la recuperació de la catalanitat de Catalunya primera perquè el català no s'usarà com a llengua oficial s'usarà per tot arreu el, el castellà, l'espanyol la llengua oficial no serà el català. Seran les llengües oficials dels Jocs Olímpics són el castellà, eh, perdó, l'anglès i el francès a tot arreu i el, la llengua del país d'origen. El país d'origen no serà Catalunya, serà Espanya. I, per altra banda, com observa en de Pol... Això provocarà... A mi m'han eh, explicat com un de dels atractius que tenen els Jocs Olímpics aquí seria que proporcionaria molts llocs de treball. Aquests llocs de treball no els ocuparà la gent que està sense feina aquí, sinó que serà un nou allau de gent forastera que vindrà a ocupar-se aquí i, per tant, això significa un retrocés en la recatalanització de Catalunya que molta falta ens feia després dels 40 anys de dictadura. Hi, hi ha un senyor per allà. Sí, que, que demana la paraula. Em foniré a una cosa anterior que feia referència a la revista Lletres i a la revista La Nova Revista. Vull dir que aquestes dues revistes van morir a casa meva, que era editor i era impressor, però vull afegir que mai no van morir perquè fos per falta de pagament, que mai no us exigia aquest aspecte. Van morir perquè, per les coses que siguin, els administradors el ho saben, no es van cansar, etcètera. Però a casa meva, mai van trobar les portes tancades i cap mobilització <coughs> d'un català, absolutament mai. Això és un aspecte. El segon aspecte, el fixe català, de, és clar, hi ha una sèrie de problemes que van diluir aquesta personalitat. Però aquí ve el tot i han de jugar les entitats catalanes, les comunitats catalanes, els torpions, els, els casals catalans, etc en el cas de la comunitat catalana de Mèxic, que està al redor d'adopció català, procurem conservar aquesta catalanitat, perquè els nostres fills de moment no són uns catalanistes autèmics, però són catalanòbils de moment. I tractem que aprenguin la llengua, i donem lliçons de català, i publiquem revistes en català, i fem permanentment la celebració de tots els aconseixements nacionals a casa nostra. Té importància, doncs, mantenir aquestes full activitats per tot el món que en tenim, penso que són 92 per tot Europa i per tot el món aquest és un que encara continuem fet em fa desgracció per contestar de un de les la intermèndia L'intervenció... Veu... Ah, perdona. No Però jo seré... Eh, poques paraules. Només volia dir que la intervenció de l'amic del Mau... Eh, perdó, costa amic, d'amic eh, m'ha fet pensar una cosa que ja venia advertint a la Maria Campillo, que això s'ha allargat molt i que no ens ha donat temps de parlar de les edicions de llibres. I ell és un dels dos grans editors de llibres catalans allà de manera que és una llàstima que no hàgim tingut temps de parlar d'això, dubto -du que puguem encendre-nos això. L'altre era la l'Avalir Artís, i el que va iniciar són els dos grans editors de llibres catalans a Mèxic. És una llàstima que no hi ha hagut temps de... per dedicar-los. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Només deixa'm dir una cosa, perquè això és evident, costa, i això ja ho saps perfectament, que quan estem generalitzant no parlem de cap manera de tu i per exemple jo sé el que és passar-me hores a la teva impremta i recollir, recollir naturalment proves i tota la història i, i, i mai no, no ho vas plantejar el problema econòmic però això ho dic públicament i és evident jo ho dic amb un goig enorme i em fa, com em fa molta il·lusió que siguis aquí però no estem parlant d'això sinó que estem parlant d'un altre àmbit que tu també coneixes i quan jo he parlat d'aquest quixotisme del meu pare, en realitat estava pensant en tu, perquè també vas tenir una fase molt llarga d'aquest quixotisme. També vas fer molts tipus d'imprimir llibres en català que no sabies tindrien cap sortida. És veritat o no és veritat? I això no obstant no ho vas fer. Aleshores, el senyor Bartomeu Costa Amic és un prou del, de, la, de, de, de la literatura catalana a l'exili i de la dedicació i ho dic públicament un decisament sí, i... sí, de les persones que donava diners als caderns de l'exili perquè li fèiem la propaganda dels seus llibres era precisament ell de manera que jo també li dono les gràcies per la seva contribució haver fet possible els caderns de l'exili Bé, potser ara sí que ja s'ha fet, fet una mica tard, si no, si no hi ha res més, doncs agraïm la, la presència de, de tothom i agraïm molt la presència d'aquests escriptors que han deixat les seves ocupacions per venir aquí a tenir aquesta conversa. Gràcies.